бо ж саме під час останньої такої зупинки з'явилася нічна бригада, завдяки якій ми дізналися, що везли. Щоправда, того разу потяг зупинився в безлюдному місці, і відбулося це знову ж таки вночі. А зараз радісне сонце піднімалося все вище над землею, яка прокинулася від сну. Тому думати про те, що ми незабаром позбудемося небажаного вантажу, принаймні, зараз було нелогічно. Коли потяг зупинився, ми з Петром провели поглядом локомотив, який покинув нас. Довкруги стало незвично тихо. Петро набив люльку і вийшов із вагона, а зупинився під вікном. «Тепло як?» – сказав він. Ми теж вийшли. Теплий вітерець блукав відкритими коридорами поміж рядами товарняків. Під ногами хрускотіло сміття. Такий знайомий вокзальний запах тут віддавав паленою гумою. У небі над нами співали пташки. Десь поруч зацвіркотів коник. Ти у насуміж дикої цивілізації і дикої природи, де звук суперечив запаху, відгукнулася якимсь холодком у душі. Я озирнувся на гулю. Вона стояла, заплющивши очі і підставивши обличчя сонцю. «Ти нічого не чуєш?» – запитав мене Петро. «Я прислухався». Звідки здаля линув ритмічний шум потяга. Коли годіння стихло, мені почулися людські голоси. Вітерець на мить затих, і голоси чулися все краще, але все одно занадто тихо, щоб розібрати, бодай, слово. Ми залишили жінок біля вагона, і, дослухаючись, пройшлися вздовж сусіднього товарняка. Десь поруч дзенькнуло скло, і ми зупинилися. Я нахилився до землі, зазирнув під вагон. Погляд мій зіштовхнувся з наляканим поглядом худої чорної кішки, яка відразу ж відскочила і побігла геть, залишивши поте себе порожню пляшку з-під пива. Я вже збирався звестися на ноги, але якийсь рух у цій неповній підвагонній перспективі привабив мою увагу. За трьома рядами залізних коліс у черговому проході між потягами я побачив два ящики і дві пари ніг. Двійку людей мирно сиділи і про щось балакали, хоча робити висновки я міг лише зі спокійних інтонацій. «Там хтось є», – сказав я Петру. Він теж опустився на впочібки і зазирнув під вагон. «Піди подивись». Я проліз під вагоном, потім під другим зупинився. «Щось васі довго нема», – почув я чоловічий голос. «Може, без нього?» «Ти що?» – відповів другий чоловічий голос. «Так не роблять». Потім по голові получиш. Коли я виліз із-під вагона, на мене з подивом і нерозумінням витріщилися два ображені бомжі, які сиділи на порожніх ящиках. Старий Гані чоловік трохи молодший. Поруч на землі валялося безліч нетопалків, дві порожні пивні пляшки і одна з-під вина. За ящиком, на якому сидів старий, лежав брудний спальний мішок. Гей! Молодший підвівся з ящика. «Ми тут тільки від учора. Нічого не крали, не ламали. Не треба нас гнати». Швидко збагнувши, що в цих двох навряд чи мені вдасться щось дізнатися, я поліз назад під вагон. «Бомжі!» – повідомив я Петрові. Він кивнув, не люльку з рота. З боку вагона пролунав ляскіт. Я озирнувся і побачив, що Гуля і Галя витрушують у чотири руки ковдри. З кожним новим лясканням над ними здіймалася хмарка пилу. Хвилин десять ми з Петром спостерігали за нашими жінками, доки ті не перетрусили всі ковдри і підстилки. Потім вони повернулися до купе, але, судячи зі сміття, яке вилітало час від часу з вікна, прибирання тривало. «Колю — Колю! — покликала мене гуля. Я підійшов і одразу ж отримав у руки порожній п'ятилітровий балон. За допомоги бомжів я відшукав на краю кукурудзяного поля цистерну з питною водою. Галя хотіла зварити гречаної каші із залишків крупи, але її план довелося відсунутися на потім. Біля нашого вагона з'явився кудлатий бомж Вася у засмальцьованому плащі з болонні та відром руці. «Мене хлопці прислали», – сказав він, відрекомендувавшись. «Я по раки ходив, візьміть собі штук п'ятнадцять». Петро, коли почув слово «рак» і пожвавішав. Він вистрибнув із вагона, присів на опочіпки біля відра, поставленого на землю, подивився на зелених, які копошилися там. «Та бери, бери», – підбадьорював його засмальцьований Вася, якому на вигляд було років сорок. «Жаль, пива нема. Пива ми вчора допили. З пивом вони, як пісня». Петро набрав пакет раків і подякував Васі, а тоді повернувся до купе. Раків ми висипали з пакета просто в киплячу воду. Вони, не поспішаючи, червоніли, викликаючи в мене своїм виглядом, приплив апетиту. Але навіть раки не могли змусити мене повністю забути про невизначеність нашого найближчого майбутнього. Поки ми їхали і поки було видно, що ми їдемо в Ростов, на душі було спокійно. Дорога сама по собі вже діє, але цей тупик – Правда, що більше я думав про цю зупинку, про безлюдність і дивність цього місця, то легше мені уявлялося. Саме тут відбудеться те, що полегшить подальшу дорогу. Так і сталося. Шум машини зачувся, коли ми лежали на полицях, відпочиваючи по обіді. Я визирнув у вікно і побачив військовий зіл. Він проїхав повз і зупинився одразу за нашим вагоном. Усе це здалося мені цілком логічним. Нелогічним було інше. З кузова вистрибнули майор і два прапорщики з автоматами. «Із купе не виходити», – гукнув майор, зупинившись під нашим вікном. Ще троє військових у камуфляжних комбінезонах зістрибнули на землю. Було чутно, як зі скреготом відкотилися двері вагона, за брезент – Військові працювали злагоджено і без перекурів. Вивантаження білих мішків у них зайняло хвилин десять. Усе. пролунав голос майора. Усе різко видихнув хтось. Ми з Петром сиділи один проти одного біля вікна. Йому було видно більше. Коли Зіл поїхав, Петро зітхнув із полегкістю. Вони нам щось у вагон вкинули, сказав він. Ходімо, поглянемо, запропонував я. Ми вибралися через дверця та туалету до вантажної частини вагона. Зім'ятий брезент лежав у далекому кутку. Мішки з піском безладно валялися, а перед зачиненими основними дверима лежав царатовий тюк. Ми підійшли, тюк був застебнутий на блискавку. Коли Петро розшпилив блискавку, ми заумерли, зачаївши подих. Тюк виявився царатовим мішком для трупа. Крізь блискавку, що роз'їхалася, можна було визначити тільки те, що трубу був одягнутий у військову форму. Петро знову нахилився до мішка. Вжикнула блискавка. Він розгублено подивився на мене, наче запитуючи, що діяти. Я розбив руками. Схоже, один небажаний вантаж у нашому вагоні змінювався на інший, ще небажаніший. — Треба щось вигадати, — прошепотів я. — Тільки їм нічого не кажи ківнув я в бік службового купе. Ну, ми зараз під брезент його схоронимо, запропонував Петро. А там, може, десь викинемо дорогою. Ми розтягнули брезент, підіткнувши його краї у щілини між мішками і стінками вагона. Повернулися до купе. Коли вже вечоріло, ми палили багаття перед вагоном, розсівшись на знайдених поблизу порожніх ящиках.